Euskal Herriko Sagardo Txapelketa Herriko jaren laugarren ekitaldiaren finala azte buru hontan iraganda. Guztira bergoita bat Zagardo parte hartu dute. Txapelketa honetan berreunda hogeita sortzi pertsoneko zatu dute epa imaia eta urtengo irabazlea handoa ingo gazta gainaga Zagardo Tegia izan da. Oni buruzko setasunak bildu ditugu, olatz mitxelena sagardo Rut elkarteko koordinatzailearekin. E, Zaiatuk jena izan zen, sagardoak e, goizean goizetik e, tamioi ostutzaian jarri eta ya ja fresko-fresko mantentzen ekitaldia azterako. Eta arratsaldean usurbilgo udalaren eta usurbilgo zagardo egunen lagunekin ba, frontoiari forma eman. Eta behin dena trez egola guk mokadutxo batekin eta, eta lanera. Berrenda berrogei lagun inguru gerturatu ziren eta, eta beraiekin izan duzen. Ba, bueno, final aurreko, final erriko jori. Eta azkanean, ba, ipatuduguna. Ondo ingo, gaztañaga sagardotegak erabazi zuela, eh, aurtengo, bueno, eh, bon, ba, txapelketa, Ala ere, bueno, esango dugu baita, eh? adunako aburuzat zagardotegi esan zela bikarren eta aztigarrenako irigoien erreroa zagardotegia irugarren. Bueno, Pentsatzen dut guztiak pozik eta gaita ere parte hartze handia, eh, berro gaita bat zagardotegi horretara, eh? parte hartu zuten, ba, guztiak pozik eh? agartuko zirela ezta. Bai, eta nik uste da torren urteari begira ere, ba, fiskanak forma hartzen ari dan evento honetan zagardugin ba, legeiago izan behituzkela parte hartuko dutenak. Eta hori dudari gabe, ba, bueno, eventuak daindarra daukan zeinale. Nozke baiet, e, bueno, hor gelditzen zaiguna, e, behar bada izango zen, hemendik aurrera, bai, zagardo horret edo gipuzko zagardo behin elkartetik, ez dakite itzorduren bat edo zerbait edo ekitaldinen bat aurriko zia duzuten hemendu gutxira ba antolatzeko edo prestatzeko zertan harituko zarete hemendik aurrera? Bai, e, momentu hontan elaborazio garaia dute zagardo bilek eta ba, zagastitik e, kupelera ekimena martxan jartzen dut du elkarteak. Eta bertan, e, zagastitik kupelera ekimenean parte hartzen dute, beraien etxeetan ekintzak antolatzen dituzten zagardo bilek. E, esate baterako, joan igandean izan dut da zagarreguna hola Eta beste hainbat zagardo bilek badauzkate beraien ateirekiak ere urrian zehar du elaborazio garaia da orain zagarddoteia bisitatzeko momenturik pan ere ustez politikenetarikoa momentu hontan dagoelako bagono bueno, e, hain berezia den zagarrusuzain hori eza bai sagardoteia dadauden herrietan eta baita baita sagardoteiletan bertan ere ordun bagono bueno. gure lana batipatu orain da bisita gidatu horiek e, promozionatzea eta jendea erakartzea bisita gidatuak egin dittzen egitan, Eta ondoren, abenduari begira, sagardo apurua egiten dugu, bertan Euskal Herriko Zagardo gileak bildu, eta usta berrian olagat horren adierazten dute. Eta ondoren, urta arreiretik aurrera, hain ba, ezagunaren txotx garaia. Gauza konela, gipozkako sagardo ginen elkartetik, Euskal Herriko Txapelketa Herriko jaren egeitaldi berri bat, antolatzeko prestagortu dira. Urte urte sendotzen ari baiten deialdia delako honekuneen batera Ipar Euskal Herriko Sagardo ekoizleak animatzen dituzte leiak eta honetan parte hartzea